Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala hamma ba'ad Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal haji hadhi muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وشرر امور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخواني في الدين اعزكم الله الحمد لله dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita pada pertanyaan selanjutnya yaitu ma huwa hukum Islam fisufiyah is bagaimana hukum Islam atau tinjauan Islam di dalam atau terhadap kelompok sufiyah nah berkata Syekh Muhammad bin Jabil Zainu rahimahullah taala Lem Tidaklah Sufiyyah dalam salah satu Rasulullah SAW dan Sahabatnya dan Tabi'in, tetapi mereka muncul di masa setelahnya ketika terjemah karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab, dan itu berasal dari Sufiyyah. Maknanya dalam bahasa mereka adalah kebijaksanaan. Beberapa orang mengatakan bahwa itu berasal dari وقال بعضهم ماخوذات من الصفاء وهو قول باطل لان النسبة تكون صفاويون وليست صوفيون <coughs> kelompok asufiyah as atau penamaan as sufiyah itu tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pula di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pula di zaman tabi'in jadi penamaan Sufiyah ini tidak ada di zaman Rasulullah. Tidak pula di zaman sahabah. Tidak pula di zaman tabi'in. Akan tetapi muncul. yaitu ketika kitab-kitab Yunani. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, kemudian sebagian mereka. Memaknakan kata sufiyah itu dari kata suf sufiyah, yaitu bermakna hikmah. Sebagian mereka memaknakan dari kata suf, yakni sesuatu yang dipakai, kain wall. Sebagian lagi mereka memaknakan dari kata sofa, yaitu yang bening atau yang jernih, yang bersih. Yang ketiga ini adalah keliru. Ya, bahkan ucapan yang batil kata beliau. Karena dalam bahasa Arab. Kalau sufi. Kalau diambil dari kata sofa. Maka tidak bisa menjadi sufi. Tapi sofaiyun. Kalau dalam bahasa Arab. Ilmu nahu namanya nisbah. ya Penyandaran. Ditambahkan dengan ia ya, dan ta ya, ia ya, nisbah menjadi sofah iyun. aslinya sofah Berarti kalau suf yang benar sufiyun, ya. Berarti bukan dari kata sofah. Yang benar kemungkinannya dari kata sufiyun yang bermakna hikmah atau yang kedua bermakna kain wol. 6. Nah, Wallahu taala a'lam bis Ya, sebagian mereka menyandarkannya kepada eh uh, sahabat Ahlul Madinah yaitu Ahlus Suffah. Ada nama Suffah yaitu para sahabat yang ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian masjid yaitu di Masjid Nabawi pada waktu itu untuk Menuntut ilmu di sisi Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, yang pimpinannya waktu itu adalah Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. 6. Nah, sebagian mereka mengatakan bahawa kelompok sufi ini disandarkan kepada para Sahabat yang menuntut ilmu di sisi Rasulullah di Medina pada waktu itu yang dipimpin oleh Abu Hurairah, sehingga mereka dikenal ashabus Suffah. Ya tapi Suffah itu adalah uh, nama, ya, nama tempat. Barakalohi kum. Walhasil, ya, uh, Allah waalaikumsahab karena para sahabat ini, ya, tidak punya apa namanya uh, pekerjaan yang tetap, ya, maka mereka dibantu oleh Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam melalui baitul mal. Ya, untuk diberi makan setiap hari. Nah, kemudian mereka menuntut ilmu di sisi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka dikenal dengan orang-orang yang fukorah, fukorok, ya orang-orang yang fakir miskin. Sehingga mungkin dari sini mereka menyandarkan kepada para sahabat yang uh, zuhud dan fakir, ya sehingga mereka menamakan Nadhir dengan Sufiyah. Naam. Wal hasil barakallahu fikum. Sufiyah ini adalah kelompok yang tidak ada di zaman Rasulullah, tidak di zaman sahabat, tidak pula di zaman tabi'in. Naam, berarti setelahnya, setelah masa generasi terbaik, generasi emas, yaitu di zaman sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Naam, Sufiyah ini tukhaliful Islam fi umurin katsira. Kolompok Sufi ini banyak menyelisihi Islam dalam banyak perkara, banyak masalah. Ya, kalau bahasa kita Tasawuf, ya, itu dari kata Tasawuf Sufi dari kemudian menjadi Tasawuf nam atau torekat-torekat Tasawuf. Di antara keyakinan mereka yang menyelisihi Islam, yang pertama kata beliau, Rahimahullah adalah Doa ghairillah Bolehnya berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Bolehnya berdoa Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Fa'adharus sufiyin Yedi'una ghairullah Kebanyakan mereka berdoa kepada selain Allah Minal amwat Dari orang-orang yang telah meninggal dunia Wa kadakala salallahu salam Dan sungguh Rasulullah SAW bersabda Addu'a huwal ibadah, hadis dalam riwayat Tirmizi rahimahullah bahwa doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah intinya daripada ibadah. Nah, berarti kalau ibadah tidak boleh di arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu murni hanya kepada Allah. Maka ya Keyakinan mereka bahwa boleh berdoa kepada selain Allah ini menyelisihi Syariatul Islam. Namun, maka sorful ibadah waminha aduah diqairillah mina syirkil akbar, bahkan memalingkan ibadah berupa doa kepada selain Allah Taala itu merupakan syirik besar. Al-diyah amal yang menggugurkan amalan. Wakala Taala Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurru fa in fa'alta fa inna Jangan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberimu manfaat tidak pula mudarat menolak mudarat Jika engkau melakukannya maka engkau niscaya menjadi orang-orang yang zalimin orang-orang yang zalim Ya, yakni maksudnya minal musyrikin, ya. Karena az-zalimin, al al-kafirin dan al-fasikin itu terbagi menjadi dua. Ada kafirin yang besar, ada kafirin kekufur kecil. Ada fasik besar, ada fasik kecil dan ada kufur besar dan kufur kecil. Maka ee uh, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tergolong. Golongan al-dalimin adalah al-musyrikin. Kata beliau, ay al-musyrikin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak madara. Jika engkau melakukannya, maka engkau termasuk dari golongan musyrikin. Nah, dan itu di dalam ayat yang lain, ya, nasihat Barakalafikum. Uh, apa? Uh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Rasulnya Shallallahu Sallam, la in ashropta la yhabatunna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka akan gugur seluruh amalanmu. Nah, di dalam surah Luqman, in ashirka la almun awdim. Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Bahawa kesyirikan itu adalah kedoliman yang besar. Nah, maka barakalafikum berdoa kepada selain Allah ini merupakan kesyirikan besar. Allah subhanahu wa ta'ala, sekian banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahawa syirik itu apa uh, berdoa kepada selain Allah itu adalah merupakan syirkun akbar dan Menjadikan pelakunya Keluar dari Islam kekal dalam api neraka Waliadudillah Nah Kemudian Sabda Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Man mata wa huwa yeda'u min dunillah Niddan daqala daqalan nar Dalam Sahih al-Bukhari Rahimahullah Kata Nabi barang siapa yang mati Dalam keadaan dia berdoa Kepada selain Allah Ta'ala Maka dia pasti masuk neraka. Ya, enam maka Al Quran dan juga Hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan menunjukkan dengan gamblang bahawa berdoa kepada selain Allah Taala adalah kesirikan. Ya, sehingga apapun alasannya, walaupun alasannya tawassul berdoa melalui penghuni-penghuni kubur sebagai tawassulan. Maka itu tidak benar. Karena perintah Allah untuk berdoa itu langsung kepadanya. Udu'uni Astaji Belakum berdoalah kepada Aku langsung. Ya, Aku akan kabulkan juga langsung Pada kalian. Nah, jadi tidak ada di dalam ayat perintah untuk berdoa melalui perantara. Tidak ada. Ya, tidak ada Barakah Levikum. Bahkan yang ada pengingkaran dan teguran yang keras. Dan itu berulang-ulang. Di majlis-majlis kita selalu kita Nukilkan Firman Allah Ta'ala Di dalam surah Az-Zumar dan juga Dalam surah Yunus ya Yang mengambil Perantara-perantara uh, Dalam berdoa Atau beribadah kepada Allah SWT Wal-lazina Wa-ya'buduna min dunillahi ma la yaduruhum Wa la yanfa'uhum Wa yakuluna haulai syufa'una Indahullah mereka beribadah kepada selain Allah. Malaya durruhum wa la yanfa'uhum. Yang selain Allah itu tidak bisa Memadaratkan tidak pula bisa memberi manfaat. Tetapi mereka mengatakan, ha'ula'i syufa'a'u 'inda Allah. Mereka itu tadi adalah perantara-perantara kami antara kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka di dalam ayat ini jelas ya dalam surah Az-Zumar awal dari surah Az-Zumar mereka mengatakan musyrikin kafirin bahwa mereka menjadikan perantara wali-wali yang mereka yakini sebagai wali-wali Allah itu sebagai syafaat nanti di hari kiamat ya tetapi Allah taala munonis ya, kepada mereka bahwa itu perbuatan syirik yaitu wa ya'buduna min dunillah. Bahwa itu adalah perbuatan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman wallazina ta illa ya, orang-orang yang mengambil tandingan dari selain Allah taala itu syirik. Ya, kesyirikan barakallahu fikum mengambil tandingan selain daripada Allah taala dalam ibadah itu syirik. Dan mereka tandingan itu mereka yakini sebagai aulia, sebagai wali-wali Allah. Lalu mereka mengatakan mana'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfah. Ya, kami tidak beribadah kepada mereka melainkan untuk mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Ya, jadi itu alasannya. Alasan pertama tadi bahwa perantara-perantara itu sebagai syafaat di hari kiamat yang bisa menolong. Ya. Alasan kedua bahwa mereka beribadah dengan perantara-perantara itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah karena mereka itu lebih diterima doanya. Ya. Wali-wali itu tadi lebih diterima dan lebih dekat dengan Allah. Sehingga mereka meminta melalui perantara Nah, tetapi dua alasan ini ditepis oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan difonis oleh Allah sendiri bahawa kedua alasan itu, apapun alasannya, tetap itu perbuatan syirik. Ya, di ayat yang pertama Allah katakan, wayakbuduudamin duniilah. Itu bentuk peribadatan pada selain Allah. Di ayat kedua, waladina takhodumin dunihi sama. Orang-orang yang mengambil tandingan selain daripada Allah. Jadi hukumnya fonisnya sama. Ya. Maka kita melihat kaum sufiyah ini para sufiun, tarekat-tarekat tasawuf mereka punya keyakinan demikian, bahkan usul imannya mereka demikian, yaitu beribadah melalui tokoh-tokohnya. Ya, kalau tidak melalui tokoh maka tidak akan diterima ibadahnya. Ya, tidak akan diterima ibadahnya. Naam, naudzubillah. Sementara Ya, Allah menghukumi itu syirik dan Allah taala memerintahkan untuk beribadah, berdoa khususnya itu langsung kepada Allah taala tidak melalui perantara dan juga dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu sallam 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, ya tidak pernah Rasulullah berdoa melalui perantara. Ya, kalau seandainya itu berdalilkan dengan uh, paman Rasulullah, misalnya Al Abbas, ya, ayahnya Abdullah ibnu Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diminta oleh para sahabat Sahabah sepetinggal Rasulullah untuk berdoa kepada Allah Taala, iaitu meminta hujan, ya dengan menunjuk uh, Al Abbas. Untuk berdoa kepada Allah dan Diaminkan oleh para sahabat Dalam solat istisqa Ya Meminta hujan Maka itu bukan Berdoa kepada selain Allah Ya Karena Al-Abbas berdoa kepada Allah Dan para sahabat Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan melalui Al-Abbas Ya Ya tapi semuanya langsung berdoa kepada Allah Barakallahu fikum Jadi tidak ada dalil sama sekali Ya bahwa itu doa melalui perantara Nah Demikian Di antara Keyakinan Sufiyah, Yaitu mereka berdoa kepada selain Allah Ta'ala Nah Ya dan ini banyak da'i-da'i yang Menanggung Membenarkan ya, Mendakwakan hal demikian Terutama kepada Orang-orang yang dikultuskan Yang sudah meninggal dunia Nah Mereka Berdoa dan meminta Kepadanya Kemudian yang kedua kata beliau Aksaru sufiyah ya'takiduna Annamallaha fi kulli makan Bindatihi Bahawa kebanyakan Sufiyah ini mereka meyakini bahwa Allah taala berada di setiap tempat, di seluruh tempat. yakni بذاته, yakni zat Allah Subhanahu wa taala. Ah ini. Ini keyakinan yang batil. Ya. Bahkan keyakinan kufur. Naam, meyakini Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, di seluruh tempat. Ini menyelisih Al-Qur'an. Ya, di tujuh tempat di dalam Al-Quran, salah satu yang didukilkan beliau di sini dalam surah Thaha ayat kelima, Ar-Rahman Al-Arsi istawa bahawa Allah yang Maha Rahman di atas arsnya, di atas singgasananya, Allah menetap meninggi. Istiwa bermakna ala wartafa'a meninggi dan juga bermakna istiqrar, istiqroh, yaitu menetap. Meninggi di atas arusnya Arus Allah subhanahu wa ta'ala Fawqasab asamawat Yaitu di atas langit Di atas tujuh langit Di atas tujuh lapis langit Nah, jadi Di tujuh tempat di dalam Al-Quran Allah menetapkan dirinya Bahwa dia istiwa Ala arusihi Meninggi dan menetap Di atas arusnya ya, Kita perhatikan dengan baik Maka tidak boleh kita mengatakan Allah Taala di mana mana, ya. ya. Tapi kita mengatakan Allah Taala alas sama di atas langit di atas arusnya, ya. Nam, di dalam hadis para kalafikum dalam riwayat Imam Muslim pernah salah satu budak dari seorang sahaba. Ya, yang waktu itu pemiliknya seorang sahabat marah dan memukul budaknya. Ya, ya, karena melakukan pelanggaran kesalahan. Lalu dia datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memanggil budak tersebut dan bertanya, "Aina Allah? Di mana Allah?" Hadis ini dalam riwayat Imam Muslim. "Di mana Allah?" Maka budak itu menjawab, "Fis Allah di atas langit. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat pemilik budak tersebut, ya taha fainnah mukminah. Bebaskan dia karena dia seorang budak yang beriman kepada Allah bahwa Allah itu di atas langit. Barakalawmikom. Budak itu tidak menjawab bahawa Allah di mana-mana, tapi menjawab fisma. Ya, nan. Karena memang Allah Ta'ala yang menetapkan dirinya di tujuh tempat dalam Al-Quran. Bahawa Allah meninggi di atas arusnya. Arus itu di atas langit ketujuh. Ya. Dalam ruayat yang sahih, tujuh lapis langit. Kemudian di atas langit ada air. Yang tebalnya permukaan. Dasarnya dengan permukaannya itu sama jaraknya langit pertama dengan langit kedua. Ya. Kemudian di atas air itu ada uh, Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha itu tempatnya para malaikat beribadah kepada Allah yang keluar masuk setiap hari 70.000 yang tidak kembali lagi masuk 70.000 yang lainnya sehingga jumlah malaikat itu tidak terbatas. 6. Nah, Uh, Afwan, bukan Siddhatul Muttah Baitul Ma'mur ya, Ada disebut Baitul Ma'mur ya Setelah akhir, itu Baitul Ma'mur Baitul Ma'mur adalah Tempatnya para malaikat beribadah 70 ribu Setiap harinya Masuk, kemudian keluar, tidak kembali lagi Masuk 70 ribu yang lainnya Setiap hari demikian Sehingga jumlah malaikat Tidak terbatas Kemudian, setelah Baitul Ma'mur Barakallahu fikum Ya, ada surga apa Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha yang Jibril tidak mampu menembusnya dan melepaskan Rasulullah SAW beliau masuk. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada surga Al-Firdaus. Ya. Surga Al-Firdaus atapnya adalah Ars, Allah subhanahu wa ta'ala Sakfuhu ars Atapnya surga firdaus adalah Singgasana Allah al-ars Ya Dan Allah subhanahu wa ta'ala istiwa al-arsihi Barakalafikum Itu disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Nabi kita Sallallahu alaihi Wasallam. Maka kita beriman Nah Kalau ada yang mengatakan berarti Kalau Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, menempati tempat tertentu, berarti Allah kebesarannya terbatas. Nah, itu menurut akal kita. ya. Tapi, akal kita tidak mampu menjangkau hal tersebut. Jangankan menjangkau ars Allah, menjangkau langit, tujuh lapis langit, kita tidak mampu. ya. Jangankan tujuh lapis langit menjangkau matahari, bulan, atau planet-planet yang ada. Manusia sangat terbatas, apalagi mau menjangkau langit tujuh lapis langit, kemudian air yang ketebalannya demikian, 500 tahun perjalanan, ya dan seterusnya, Baitul Mahmur, sidratul Muntaha, Surga Firdaus dan seterusnya, maka itu di luar dari kemampuan kita. Ya, kita beriman apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Enam, Barakah Lafiqom, ya juga Allah punya kursi. Dalam ayatul kursi yang kita hafal semuanya, ya. kursi Allah dalam ayat tersebut luasnya kursi Husamawati wal ar. Kursi Allah itu meliputi besarnya, luasnya meliputi langit seluruh langit dan bumi. Itu kursi Allah. Sementara dalam hadis, kursi dibandingkan arus Allah itu seperti lempengan besi yang kita buang di padang pasir yang luas, ya lempengan besi yang kecil itu kursi, padang pasir yang tandus itu adalah ars Allah Taala, ya kemudian perbandingan kursi dengan langit-langit dan bumi seperti itu pula, ya langit dan bumi itu seperti lempengan besi yang kecil dan kursi Allah seperti padang pasir yang tandus atau yang luas. Itu pendekatan pemahaman para kalafikum bahwa Allah Ta'ala maha besar, maha berkuasa, maha tinggi, maha segala-galanya. Kita tidak mampu menjangkau. Maka tidak boleh kita me menggunakan logika akal kita untuk mengatakan kalau kita menetapkan Allah di atas langit, menetap di atas arusnya, meninggi di atas hingga sananya berarti kita membatasi kebesaran Allah. Itu menurut akal kita. Ya. Tetapi akal kita tidak mampu barakah lebih kok. Nah, menjalankan itu roh yang keluar masuk di tubuh kita kita tidak mampu, ya, menjangkaunya. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala barakah lebih Apa yang Allah tetapkan maka itu yang kita tetapkan. Maka kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala beriman. Kita beriman kepada Allah bahawa Dia zat Allah di atas arusnya, ya, zat Allah di atas arusnya. Beda kalau kita mengatakan ilmunya Allah, itu sifatnya Allah. Ya, ilmu Allah di mana-mana. Ya, ilmu Allah Ta'ala mencakup segala-galanya. Mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi. Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam. Demikian ya khuanifidin azakumullah. Sehingga ayat ayat Al-Quran yang mengatakan, وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada Yang dimaksud di sini adalah Ayat-ayat yang semisal dengan ini Yang dimaksud adalah Ilmu Allah subhanahu wa ya? ta'ala Pengetahuan Allah Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Maka meliputi kalian Bersama dengan kalian Nah bukan zat Allah ya? Kalau kita mengatakan zat Allah bersama dengan kita ini akidahnya Sufiyah yang meyakini bahwa Zat Allah bisa melebur dan menyatu dalam tubuh kita. Ini keyakinan Huduliyah. Ini keyakinannya Syed Kutub yang dia terangkan di dalam tafsirnya Fidil al-Quran dan di dalam ya, ucapan ucapannya yang banyak yang telah dijelaskan dan disingkap oleh para ulama. Keyakinan khululiyah ini keyakinan dari torekat-torekat Sufi ya mereka punya keyakinan bahwa Allah Bisa menyatu dalam tubuh ya, hamba-hambanya alhamdulillah ya sehingga mereka kalau sudah menyatu ya itu tingkatan apa hakikat marifat ya tidak perlu lagi tingkatan Uh, syariah, ya, tidak perlu solat, tidak perlu semuanya, karena dia sudah menjadi Allah. Allah dia dia Allah, ya. Dan ini diucapkan oleh sebagian mereka, seperti Ibnul Arabi. Ibnul Arabi itu, ya, seorang Sufi, ya, akhlaq. Dalam salah satu pet siriannya, dia ini dikubur di Damaskus. Ya, di Syam. Damascus. Syria. Ya, al-Arabi mengatakan. Ar-rabbu abdun wal abdu robbun. Ya. Laita syi'ri manil mukallaf. Dia mengatakan. Rob itu adalah hamba. Dan hamba itu adalah rob. Ha. Apa maksudnya ini al-Arabi? Dan saya tidak bisa membedakan. Siapa yang mukallaf. Mukallaf itu yang dibebani dengan yang diikat dengan syariat siapa? Karena dia adalah Tuhan, Tuhan juga adalah dia. Berarti menyatu ini keyakinannya sufiyah. Nauzubillah. Syirkun akbar, musyrik. Ya, fana sallallahu alaihi al sehingga dalam uh, salah satu ucapan mereka juga yang semisal dengan Ibnu Arabi ini, dia mengatakan dalam bait syairnya si وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَا هُنَا وَمَا اللَّهُ إِلَّا وَإِلَّا رَوْحِبٌ فِي كَدِيْسَةً Tidaklah anjing, bangke anjing, babi, kecuali itu sesembahan kita. al Kenapa? Karena di situ ada Allah. Ya, Maka, tidaklah Allah, tidak lebih dari seperti biarawan, ya, biarawati yang di gereja. Ini naudzubillah ucapan kufur ya mengolo-olo Allah Subhanahu wa taala karena sebab keyakinan itu tadi ya bahwa Allah bisa melebur dan menyatu dalam makhluknya. Nah, maka ini konsekuensi ketika kita mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Ya, ketika kita mengatakan Allah di mana-mana, konsekuensinya berarti kita mengatakan di anjing di babi Si A, si B Ada Allah subhanahu wa ta'ala Naudzubillah. Ya Keyakinan kufur dan syirik Maka yang benar kita mengatakan Allah ta'ala istiwa ala arsihi Tujuh tempat di dalam Al-Quran Dalam surah Toha, dalam surah Sajada Dalam surah Al-A'raf dan yang lainnya Barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dirinya Istiwa ala arsihi Meninggi Menetap di atas arsnya, di atas langit Ketujuh, enam. Barakahalafikum dan kita tidak mampu menjangkau ya, hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita beriman dengannya dan beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia dan sempurna yang Allah terangkan di dalam Al Quran dan juga diterangkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Nah. Jadi Berdoa kepada selain Allah Kemudian Meyakini bahawa Allah itu Zatnya di mana-mana ya, Kemudian meyakini bahawa Allah itu Bisa melebur dalam Tubuh makhluknya Naudzubillah semua itu keyakinan Kufur dan syirik Nah Juga Akta Rasulullah yang takdiruna an Nabi Allah li ajli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga punya keyakinan bahawa Allah Taala menciptakan dunia ini atau alam semesta ini karena sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga keyakinan yang berbahaya. Ya, kenapa? Karena Allah mencipt tidaklah menciptakan dunia dan alam semesta ini. Bukan karena Muhammad, tapi karena kemurnian ibadah. Ya Allah Taala berfirman, Wa ma khalak tul jinnawal insa illa liyabudhuun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mewujudkan ibadah. Ya untuk beribadah. Berarti Allah menciptakan makhluk ini karena ibadah. Ya bukan karena Muhammad. Muhammad adalah hamba Allah makhluk. Maka dia juga aleesalatul wasala dicipta karena ibadah ya maka kalau bukan karena ibadah Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk. Naam. Tidak menciptakan makhluk khususnya jin dan manusia dan berapa banyak ayat tadi dalam Al-Qur'an Allah ciptakan langit bumi dan semuanya ya gunung, tumbuh-tumbuhan untuk ibadah. Ya. Kita lihat dalam suratul Baqarah Ya Allah menyeru seluruh manusia ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladheena min qablikum la'allakum tattaqun alladhee ja'ala lakumul arda firaasan was samaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samaraati rizqan lakum fala taj'alulillahi andada wa antum ta'alamun. Nah, hai manusia kata Allah murnikan ibadah hanya kepada Allah Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Berarti penciptaan orang-orang sebelum kalian dan penciptaan kita semua itu untuk beribadah, untuk memberikan ibadah. Kemudian Allah Taala melanjutkan, ya Allah dijā ja ala mullā arḍafīrāsha, Dia Allah yang menjadikan, menciptakan pada kalian bumi sebagai hamparan untuk kalian tinggal wassamaa binaa'a dan menciptakan langit sebagai atapnya ya kemudian Allah turunkan hujan dari langit lalu menimpa bumi ini dan bumi ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan semua ciptaan Allah taala di akhir ayat Allah taala menekankan kembali falaa taj'alu lillaahi anda wa antum ta'lamun jangan sekali-kali kalian mengangkat tandingan-tandingan di sisiku ya. Dalam rangka beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya Fala taj'alu lillahi Andadan wa antum ta'lamun Jangan sekali-kali kalian mengambil Tandingan-tandingan untuk beribadah Kepada Allah dalam keadaan kalian tahu Artinya beribadah langsung kepada Allah Walhasil para kalafikum Seluruh ciptaan Ini makhluk Alam semesta yang dalam Atau alam semesta yang luar semua dalam makhluk Allah semuanya mereka itu dicipta karena ibadah. Karena ibadah barakallahu fikum. Kalau bukan karena ibadah maka tidak akan dicipta makhluk. Tidak akan diutus rasul para rasul. Tidak akan diturunkan kitab-kitab dari langit. Semua karena dalam rangka memurnikan ibadah. Ya. Dan itu semua Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman walqad ba'athna Fi kulli ummatin rasulana anbiya'u billah wa jatanibut taqut Benar-benar kami sungguh mengutus para rasul setiap generasi. Sebabnya karena agar mereka memurnikan ibadah. Ya, berarti tidak akan diutus rasul kalau bukan untuk memurnikan ibadah. Begitu pula Allah taala berfirman dalam ayat yang lain Wama Rasul Nami yang qabali kami Rasuli ilah Nuh ilai, an Nahula ilaha ilah anafabul. Tidak kami utus engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes. Tidak kami utus engkau dan Rasul-Rasul sebelum engkau, kecuali kami wahyukan kepadanya wahyu yakni kitab yang Allah turunkan padanya masing-masing Rasul. Nam, apa tujuan Allah turunkan kitab itu? Kata Allah Taala. Agar mereka memurnikan ibadat. Maka Rasul Nabi mengabulkan Rasulilah Nuhi ilaih an Nuhul ilaha illa anafabudud. Melainkan karena kalimat la ilaha illallah. Maka hanya kepada aku kalian murnikan ibadah itu. Kata Allah swt. Dan nah, maka sangat jelas dalam Al Quran. Pengutusan para Rasul diturunkannya wahyu. Diciptakannya seluruh makhluk, diciptakannya khusus jin dan manusia semuanya karena ibadah. Wa ma khalaqul jin nawal insa illa liyak Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali karena kemurnian ibadah. Nah, maka barakahlovikum. Oleh karena itu, para malaikat ya uh, protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya atau bahasa yang lebih tepat. Apa yang lebih tepat? 6. Nah, ketika Allah hendak menciptakan manusia, Adam. Ya, mereka mengatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu lillahi apa? Uh, ketika Allah taala mengatakan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, para malaikat mengatakan, "Apakah engkau ya Allah menciptakan Ya Manusia yang membuat perusahaan nanti Di muka bumi Ya. Nah, karena malaikat Hanya beribadah kepada Allah Mereka murni beribadah kepada Allah Mereka tidak ingin kalau ada Makhluk yang dicipta nanti mereka palingkan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah Ta'ala menyatakan kepada mereka Inni alamu ma'ala ta'alamun Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui Yaitu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala diciptakannya manusia untuk diuji oleh Allah siapa yang mewujudkan keberadaan dirinya sebagai manusia yang dicipta untuk memerdekkan ibadah itu dan siapa yang berpaling darinya. Wallahu Taala alam besoab sehingga diciptakannya pula surga dan neraka. Nah, mawaddahitulahik lebih kurangnya saya mohon dimaafkan para kalbikum kita cukupkan dengan para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh